Ja pääkaupunkiseudun hiihtäjille on tarjolla yli 500 kilometriä latuja. Tämä on Radio Helsinki. Tee uuden vuoden päätös ja lopeta tupakointi. Tukea lopettamiseen saat osoitteesta stumpi.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Kyllä näin on ja tämä on vihon viimeinen tämä NS Normaali Paskis. Paskis hän on vaihtanut tässä näin... Kuuntele, että Heisaradio radio lenki, täällä näin, niin siis muotoa matkavaralla reippahastikin, kun Radio Helsingin kakkososa lähtee liikenteeseen paskis. Jatkaa samalla kohtaa, samalla ohjelmapaikalla, uudella taajuudella, mutta jossain määrin muutoksia on ohjelmaan tulossa. Ei mitään radikaalia paskaa. musiikkia sotaan edelleenkin käyttäytyy huonosti. Mutta tota, niin nyt on siis viimeinen lähetys ja ajattelin sen kunniattomuudeksi tehdä tässä niin kun, tosi TV-ajan kunniaksi tosi radiolähetyksen, kuten minä tuossa Anna-Karjan lähetyksessä vartti sitten ilmoitellinkin, jos jotkut silloin jo kuuntelivat Tätä äänisaasetta, mitä radiosta Helsingistä tällä hetkellä tulee, niin, niin tota noin, ö, ö, siis pidetään tosi radiolähetys. Eli tosi radiossa te voitte laittaa, tosi, suurin osa tosi tv on käsikirjoitettu, mikä on totta kai käsittämätön ajatus, mutta niin se vaan menee valitettavasti. Niin te, ö, minä, minä, sen lisäksi, että minä ihan oikeasti kerron, mitä jatko teen täällä näin, niin te voitte laittaa, siis käsikirjoittaa myös tätä radio-ohjelmaa seuraan tunnin ajan. Te voitte laittaa että tänne sitten Satbox-viestiä, miten minun pitäisi reagoida ja käyttäytyä. Kunhan otatte huomioon, että sillä tavalla radiotoimittajat voisivat suorassa lähetyksessä käyttäytyä, ei, ei mitään sellaisia, että nyt toto, niin katolle tätä vastaavaa, ei sellaisia tehtäviä, koska niin ei radiosudioissa to, yleensä toimita, eikä edes paskalistassa, vaan tota, no, niin, että miten normaali ää, radiotoimittaja voisi sitten reagoida ja käyttäytyä äh, äh, radiolähetyksessä, esimerkiksi nyt teet teknisiä mokia, toitaan vastaavia, sellaisia tänne voi laittaa, tai se kahta biisiä päällekkäin, tai olet iloinen, olet surullinen, puhut kuin uutistoimittaja, puhut puolet hitaammin, plaa-pala, kaikki kaikki tu Mielikuvitusta varmaan ymmärrätte sitten, mitä tässä tapahtuu. Ja näin ollen, koska tosi radio on lähtenyt liikenteeseen, en aloittanut biisillä, vaan minä kerron, että minä laitoin ensimmäisenä, Odotin, että tuo kappale tuossa loppuu ja laitoin ensimmäisen levyn tuossa noin mainostauon aikana joka kesti 21 sekuntia, niin kohdilla ja etsin raitaa, kun minä muistan, että tässä on joku raita, mikä sopisi tähän alkuun ilman spiikkiä, ja tämä ilman alkuspiikkiä sopii vallan raitan raita numero 9 laitetaan se soimaan, nyt minä laitoin sormen tuohon play-nappulan kohdalla, ja se ja pause, ja se vilkkuu, ja nyt minä painan sitä. Hei, ei perjantai! Ei enää vilkkuu ja nyt minä huomasin, että kun minä puhuin kappaleen päälle, kun se lähti niin hyvin tuossa liikenteessä niin kuin muistinkin, ja sen takia ajattelin aloittaa tämän ilman speakia, niin ei komentoida enää vilkkumisen loppumista, koska muten lärpätetään tämän päälle. No nyt. Hei, on perjantai-ilta, ja luulen, että tänään tullaan bailaamaan angarras! Näinhän se on, ja itse asiassa mä unohdin kokonaan tähän ohjelman alkuun, totta kai klassisesti mun pitää ottaa paita pois, eli tehdäänpä sekin. Tämä mä oon tehnyt kyllä aikaisemmin tässä lähetyksessä, tää usataan ehkä hankalaa demonstroida että lähtee paita pois, mutta... Nyt otin paidan pois ja laitan, sitä ennen otin luurit pois korvilta, että saisin paidan pois ja nyt laitan luurit takaisin korville ja nyt aloitetaan uudestaan tämän. Nyt, nyt tämä lähetys lähtee liikettä. Tämä on paskalista. Tosi TV, kun se, tosi radio-ohjelma. Tosi on, tosi on tämä radio-ohjelma. Hei, on perjantai-ilta ja luulen, että tänään tullaan bailaamaan ankarresti! Ja niin mä tuossa sanoin, että kävin tuossa antamassa tuon levyistä aina Anna minkä hänellä oli jäänyt tuossa äsken, että ei se levy jää tänne näin. Ja mä näetin, että tuossa on tuommoinen tuoli. Tuoli, ei välttämättä tässä jaksa seistä, kun tuli niin paljon seistetty tuossa ennen lähetystä, kun lärpätetty. Eli kunnolla enää, ei enää ole paikan päällä, niin, nyt mä, minä menen hakemaan tuorin tuolta noin. Kuuntelette leidenkin Paskalistan radio lähetystä Watch me honey! Hyvät kansalaiset, nyt on syytä juhlia, sillä yhteiskuntasopimuksen mukaan tänä iltana meillä on oikeus ja velvollisuus. Ja kyllä ja nyt minä sitten varmaan jossain vaiheessa mä sitten en ota aina viisiä pois päättää, mutta nähden alkuun tähän tähän näin, varsinkin kun toi semmoista niin mä nyt sitten vähän alas, tai, tai tähän alas, ja sitten pitisi myöskin tässä tosi radiolähetyksessä äh, myöskin laskea tuota mikrofonia, etten tuota, noin puhu aivan ohi siitä. Tullu vallani hankaraan Ja tuossa tuli jo töyläläistä viestintä, tuota paita pois, tuli otettua... Ari, mikrofoni haisee paskalla, miten reagoit? Äääh! mitä? Näh, Kumpä täällä on tehnyt ja mitä? Joo, bailataan! Hei, Hei bailataan! Ankarasti! Nyt, ää, Robin nyt onkin käynyt niin, että Tuuli jatkakin radio Helsingissä, ja on ihan kohta tullassa ohjelmassa juontajapariksi, pariksi, innostut si niivettä sekoittaa. Että... Hei, rovin aika Tuuli on tulossa juontaja Voi hyvänen aika, hyvän. Stop the place, hyvät naiset, tuuli on tulossa juontaja juontajaparissa. Tuulihan on monta kertaa ollut täällä vielä vieraana, ja, toton, ja mä oon miettinyt, että onnistuiskon, mutta toton, ja ajattel, että se on kuitenkin niin kiireinen Mimmi, että ei se välttämättä tänne ehdi, mutta nyt ilmeisesti näin pääsi käymään. Jolloin isänmaamme tulevaisuudesta päättävät tahot taistelevat Ei, ja, ja siis ihan oikeasti tässä sanottuna Tuulihan jatkaa Radio Helsingissä, mutta... Tuntaa, tuntaa. Tuottaen ominaisuudessa... Näytä tissit, laittoi sefi. No minä, sitä ei ole parhaillaan leikki autoa. No sitä, sitä ei kuule, tota noini, radio noin, radiotoimittajat radio radiolähetyksessä tee. Eikä kyllä hirveästi näytä tissiäkään, mutta kun tämä on paskalista, niin... Bailataan! Hei! Bailataan! Hei! Tehtävä juontajalle, Matti Kokoomus laittaa, okei! Anka rasti! Eli hetki, nyt pitää miettiä, mikä olisi kokomuslaista että Mulla ei hirveästi näitä levyjä ole täällä näin. Hei, raha-aiheinen piissi. Tarvitaan neljä litraa. Ta Nimittäin, mulla täällä löytyy, että joo, mä näin kokomuslaista, tässä on tota raha-aiheisia kappaleita. Finn hits, songs that make the world go round. Ja täältä löytyy muun muassa Penis from Heaven, Money, Greenback Dollar, Material Girl, Money, Money for Nothing, Money, Money, Money, She Works for, for Hard Money ja Mercedes-Benz. Mitäköhän toi Mercedes-Benz? Oh lord, I want you buy me? Mercy, Rispin, se on varmaan se. Niin siitä lähtee nyt se, tota, se versio soimaan. Ja sitten mun pitäisi varmaan jotenkin kokoomuslaisesti sitten tämä spiikataitikoittava rauhallisemmin. No niin, rakkaat ihmiset. Seuraavaksi kuuntelemme Finhits yhdeksän 9-kokoelmalta. Janis Joplin coverin Mercedes-Benz. Ja toivon, että kaikki vastuullisesti siellä sitten, jos olette ilman töitä tällä hetkellä, niin kyllä teille niitä töitä löytyy. Älkää selittäkö, minkä olette löydette työvoimatoimiston kautta, niin perustakaa oma yritys. Ja nyt minä huomasin, että onpas tylsä, tylsä kappale, näin olen jatkanut tuolla kolmen äsken selvä. lyijytöntä bensaa, loraus vuodenvanhaa piimää, lusikallinen lovisan ydinvoimalan raskasta vettä mausteeksi, nenämaakeeseen, juoma on valmis! Ja, ja, ja. Hei, nyt minä tässä tosiradiolähtöksessä, kuinka paljon tullut viestiä tänne näin. pystykö mä mitenkään näitä kaikkia lukemaan? Here's Ray. Ja Ja paljon huonoja aasisiltoja. En mä huonoja aasisiltoja, tuota, Vilellä vaan lehmäsiltoja. Bailataan. Ja nyt tuli BLL-viesti. Puhu DJ Didierin mumina äänellä. Okei, tota sitten seuraavaan. Okei. Okay. No niin tota, mä löysin tota, tämmösen Queen Dance Tracks. Kailääksällä One-kokoelman tässä näin, tota, tässä on versioita Queenin, Queenin tota, biiseistä. Ja tota, tässä on, täs on aika aika mielettömiä nämä artistit aku ajattelee, että tässä on Captain Jackia ja Scatman Johnia ja tuollaista to, noin niin äh, matkua tota, niin mä ajattelin tästä, tästä laittaa soimaan tätä voisi ottaa ehkä useammankin useammankin useammankin, mm. useammankin. tätä näin mutta aloitetaan tuolla Captain Jackia tässä on tulossa ainakin loppuun voisi laittaa myös Vieto Champions mutta kun tässä Captain Jackia että Another one on that's to get Are you ready? Are you ready? Are you ready for Captain Jack? Are you ready? Are you ready? Are you ready for Captain Jack? Yeah! Another one bite, another one bite. Another one bite. Ja Jämä ja Jämi ja, ja kysyi, että onko tämä frank papa, mikä oli aikaisemmin. Kyllä, kyllä, kyllä. Valotaan ankarasti. Ja tuossa minä äsken luin viestin. Nyt, ja nyt minä katsoin lisää viestejä. Ja äsken puhuin vähän, vähän mikkiä, tota niin, unohdin laittaa kunnolla auki, niin tuli vähän hiljempää tuossa alkuun tosi radiolähetyksessä. Mutta putoislaittaviest, että luenna tämän jälkeen tulevat kommentit niin, että eka luetaan matkeen Sappalinna ja seura matkeen Karja J. Tyskovitsi. Tota niin, sitä se vaatii jo vähän käsikirjoittamista, kun ne vitsit on kaksi mielestä, mutta ne vaan ala ostaa. Mutta tonne, niin, mitäs toi? Sappalinna, mitäs sitä oikein? Miettätä nään tirausta, tässä on tulossa yhdessä. Kyllä, minä laitan fake. nyt mä oon tullut, että on Mutta ihan vielä tätä on. Nimittäin, tänään nyt viitteessä luin sitten, että meikäläisellä toi ja nykyteknologia oikein on hallussa. ja on uskon, että katoo. kuten kukaan ei laita tänään tekstiviestinäkin internetin katoo, niin laitetaan soimaan seuraavasti fake. Että kuka muistaa? Miehen mie, mieletöntä. Mä en osaa turkua. Ai, ai, ai. No niin, kuitenkin internet rakkauttaa kappaleen nimi. Tämä on omistettu meikäläiselle. Ihan tällä lännella. Joo, joo, ei, ei mä, mä en kykenä koittaa niitä, niitä lisää. Mä, mä, nyt mennään huomaan, että minä en kykenä samppalinnailemaan tässä näin. Ja nyt otan ton Willenyn tuolta pyörimästä ja katso, miten mä seuraavaksi. We'll see you Ehkä tässä on tosi radio jotta te voitte käsikirjoittaa, että miten täällä reagoidaan ja mitä tehdään. Tässä on Osmo Lattövi, sen paidan pois, laulaa kuten Karita Mattila, on justiisa. Tässä on H.H. Tommi metsäketo ja ajetaan tandemilla. Mitäs vuodesta nyt oikein onkaan? 2026. Ai mukaan täällä olla tähän päälle, että Karita Mattila, joo. Minä tulen takostaa, ohjastaja Kiersia tosiaan kuinka Ja tässä tosi radio lähetyksessä nyt to, toiselle pois tässä samalla. Kertsiä alkaa. Oi, Oti kyllä tähän Kyse missä pidetään. Ja tuosta tuli sitten viestin, pidä tiedotustilaisuus himasen ja käteisen hengessä. <köhön> Okei, okay. mä oon sitten lähinnä se himanen siinä sitten, hän ei ole ollut äänessä. No niin, tervet terve tosiaankin tässä näin. On ihmettänyt tätä kritiikkiä, mikä tätä ohjelmaa kohtaan on, on, on tullut. Nimittäin Oxfordin yliopistossa John McCain... On ollut mukana ideoimassa tätä ohjelmaa ja, ja Oxfordin yliopistossa tyypit, hän sai sitä 500 000 euroa palkkiota, mutta, mutta kuitenkin Oxfordin yliopisto ja Cambridge ja Oxfordin yliopisto niin eivät lähde mukaan tällaisen radiohankkeisiin, ellei ole, ei ole, ellei ole maailmanluokan, maailmanluokan, maailmanluokan tilaisuutta. Ja mä toivoisin, että te ensiksi kuuntelisitte tämän radiolähetyksen, Ennen kuin te lähtisitte kritisoimaan tätä näin, että tässä on tunnin lähetys kuitenkin, kuitenkin kyseessä ja on kulunut vasta viisi minuuttia ja monet eivät olisi kuullut ohjelman alkua, niin ovat kritisoineet tätä puolen miljoonan palkkiota, mikä John McCain tosiaankin Oxfordin yliopistosta. T Tähän laittuu mukaan. Etten jäädä voi kivokasta pakkasella, kotikirja hoiperella, kisä oita kuulostelmaa, sanoko ensin, kussa soi, ajetamme tantehillaan. Ja jatkamme tässä tosi radiolähetyksen tekemistä. Tota, otetaan tuon levy muitakin ö, versioita. Tuossa on niin ehkä palaamme tuohon levyyn jossain vaiheessa. Katsotaan, tästä otetaan runoja tään, niin turkulaisen ääni. Turkulaisen runouden ääni. Tois pitää Samppalinnan jälkeen laittaa turkulaista runoutta. No. Ei, mä mitään, mikästä Nyt minä katson tällä hetkellä, kun minä en valmist, valmistanut tätä lähetystä sen kummempina levin osalta, että olisin katsonut tämän levin osalta, että minkä kappaleen soitaa. Sikkuna likainen tai näen maan on yhden runon nimi väärin kootut runot. Harlem, tupakoiva munkki. Betoni Schubert, kukka pelossa ja rytmi on mun takapenkillä, Eikö ritmon takapenkillä, tuossa on Tapani Kinunen, tupakova munkki, kuulostaa hyvältä, kun minäkin olen nyt tämmönen kuten teidät, uskova ihminen, ja koska siinä on musiikki Tipi Haapala, niin kokeillaan sitä sitten seuraavaksi, mutta mitäs mun pitää tämän, tämän nyt oikein tehdä, oskarilla laittoi sitten seuraavassa biisissä, hetkinen, pitää joo, nyt mä katson tällä hetkellä, että kuinka paljon kello on se on, Tulossa hetkinen, toi on väärässä. Mä katson no, nytten siis so, so, kännykään kelloa, koska toi kello, mikä tuossa on, niin muistin sen, että se on vähän minuutin pari edellä. Katso, että koska mennään mainostaukoon tässä vielä muutama jäljellä. Eli Oskari laittovissa seuraavassa biisissä, joka ö, ö, joka viikki hyvin hyvin hidasta puhetta, ehkä hieman irstaasti. Kiitos. Noniin. No niin, tosiaan tässä on tällainen runo, että tallenne suomalaisen runon väkavongista rantojen liepeeltä, savuisesta kapakasta ja kupittaa sykkivältä asemalta ääni vaihtelee kuin runo 7 kirjailijan esittämänä ja lopulta elävän päättää turkulaisen <tuh> Orkesteri On linnun aika. Muistot varastetaan tästä hetkestä. Nainen uskoo vaakalintuun. Kellon luku avautuu. Lintu lentää kauas, kauas. Se lentää ja se syö kärpäsyjä. Kun pääskynen ennen sadetta se lihoo. Kun nousevan aurunun hehku on valtava lokkas. Ja kivinen leipä tappaa sen. Mies tekee uuden naisen kullasta, rattaista ja vietreistä. Nainen uskoo lintuun, muodonmuutokseen. Mies tekee käsillään taivaan ja naisen. Radio Helsinki 88,6. 8889,4 MHz. Olet ystävien seurassa. Lailliset palvelut. No totta kai uuteen tablettiin saa netistä laillisesti elokuvia. Ja musiikkia, pelejä, e-kirjoja ja TV-sarjoja. Internetissä on useita kymmeniä laillisia palveluita. Lista löytyy nettisivulla laillisetpalvelut.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä. Ja kuuntelette edelleenkin tosi radiolähetystä Paskalistassa. Ja ehkä on mitä nyt, otin äsken luurit pois päästä. On hyvä pitää välillä pientä taukoa luurin päästä pitämisessä, mutta kun biisi soimaan, niin laitoin ne luurit takaisin päälle. Että koska jos puhun kappaleen päälle, niin kuule, miltä se kuulostaa radiosta ulos, ellen pidä kulkeita päässäni. Ja sitten, jos nostan tuon ylös tuosta noin, kuten te nyt huomaatte, niin se lähtee varmaan kiertä, kiertämään silloin. Ja nyt mä katson, että mikä tää versio olkaa. Captain Mix, Nate Group Remixes. Tässä on näitä kappaleita, näitä kappaleita. Ja nyt tuossa tuli viesti, että täällä Kiviniemi-ilmiö laittoi viestin, että <sklipiläilmiöstä> Sipilä-ilmiöstä aika hyvä. Tota on no niin, leikki ysäridiskon deita ennen viimeistä hidasta. No ei oo hirveästi käyty ysäridiskoista kuule tässä viime vuosina, mutta mä veikkaasin, että se menee joidenkin tällä tavalla. No niin, hetkyn, hei mun täytyy tuota hakea tuota toinen mikrofoni, tuommoinen, tää ei normimikki, jos puhutaan tuohon lähempiä tulee niinku niin se tulee parempi soundi sieltä. Odottakaa, jos menee hakemaan mikrofonia. Joo, ja ysäri tuli mieleen Okei, okay, Mä huomasin, että mähän olin unohtanut tuon no, niin mikin auki tuossa. No, se, kun, kun tässä oli vain yksin paikan päällä, niin se ei varmaan huomannut siinä. Niin, niin tolle, mä ajattelin, että mä voisin mennä johonkin tuollaisen tiinimiestoihin nyt, koska toten, tänä, tänä, tänä päiväisessä lehdessä luki, ja tota iän <Dial -kohdalla> oli Mattila laskenut, että koska sä, koska sä oot syntynyt 67, niin se oli laskenut. Sit, joo, se on sitten 44, että ei mennyt pari vuotta pieleen, pieleen toten, no, ne alakanttiin. Että, toten, no, niin minähän olen nuorentunut tässä sitten viime kuuleman. Mutta niin, hetkinen, miten se menikään? Elikkä siis ysäri -disco, Siis ysiluokana, mikä se voi kaivata, tota helvetistä tulee tätä Mä en ehdi millään kaikkea. Hivinen ilmiö, leikki että disko D-tä ennen viimeistä hidasta. No niin. Mikästä on nyt? Mä katsoin, mikä, mikä mikrofoni on kakkonen. Niin tossa. Onko se yksi? yksi, joo. No niin, joo. Tosiaan, ja, ja nyt on aika illan viimeisen hitaan, ja, ja toivottavasti kaikki nyt sitten lähestyvät. Vastakkaista tai samaa sukupuolta ihan miten vaan jotain mielitiettyään ja halailee hänen kanssaan, hy hyväilee, mutta sivellisesti, koska te olette vielä alaikäisiä. Ja, ja kiitoksia tästä illasta ja, ja hyvää kotimatkaa ja toivottavasti taas tavataan. Moikkelis, moi! Ja Kappapisto, missä laittoi viestin? Kari Petsamo, tänään semifinaalisen. Mitä suurta on nyt? Juuu! Hyvä, hyvä, hyvä, Nero, nero! Sitä missä laittoi viestin? Nimi toi DJ Läpsyttele käsilläsi siis sanoisi tahti, kuten Norppa tekee sen, niin okei. Minähän läpsyttelee käsilläni. No, jen, tahtiin. kuten Norppa, tekee! Juani kysyi, että mikä on lähetyksen teema. Meni alkoihin valitettavasti. Tämän lähetyksen teema on Tosi Radio. Minä kerron, mitä minä jatkossa täällä Nyt luen sinun viestiisi. Ja tuota, no, Satboxin voitte laittaa käsikirjoittaa ohjelmaa, että millä tavalla minä, minä en reagoin mihinkin tilanteeseen. Miten radiotoimittajat voivat suorassa lähetyksessä tehdä? Ei sillä tavalla, että tuota, ne avaa ovia ja juo, juoksee ulos alasti. Sitä on normaali radiotoimittajat, ettei edes, edes meikäläinen. Tuli vaikea. puhun normaali-ihmisen äänellä, okei. Minä nyt sitten puhun tässä normaali-ihmisen äänellä. Toivottavasti tämä puheenopeus on suurin piirtein se, mitä normaali-ihmisellä on. Lisäksi hän laittoi viestin Juhani, että puhuu ruotsin laivatyyliin. Ja tuossa tuli toi kommentti, mikä minä pitää sanoa, minäpä sanoisin. Otan toisen mikrofonin käyttöön. Käytän nyt hyvä minä ihmittelen nyt tässä, no onko, onko tämä nyt jo vähän liikaa tässä näin? Mitäs mun piti laittaa jotain? Mä katson nyt tässä. Joo, toi siis. Te voitte laskea. Mä jos kuinka moita kertaa aamuyöä seuraavassa kappaleessa sanotaan. Katson bonus CD, on tämän CD-nimi varmaan Harri Niemeltä nyt tänne näin. Terveisiä Haralle. Dö, dö, dö, dö, niin, siis mikäs mun pitikö tuossa noin? noin sanoa, siis mikäs tuossa noin olikaan. Se oli, joo, tuossa oli tullut joo. Noni, taas tämä mik ykkönen auki aukitaan paremmitään toisen tää no tästä ei tunne tästä tää on intimimmessä toista mikä no ja tervetuloa tänne Radio Helsingin studioon ottakaa pähkinöitä succeed. Aamu yhö kuin saavun, aamu, yö, kun aamu kolme aamu yötä tullut. neljä. viisi, kuulen Muistaakseni, että oli 36, katsotaan kuinka Seitsemä. Aamu 11 12 öyberän aika 13 kertaa tulla puoli minuuttia mennyvästä tehtävä tässä vaan moneta pahaenkin pois mikrofoniista no eihan eihan tota no radiotoimittaja and no kun ei ei kuin Jatketaan kohta tuota laskemista. Tuossa tuli viesti, Juusilta tuli viesti siellä, että kela on paska, lafka pilasi tämänkin päivän haku, kela sen jälkeen, soita chiikkiä ja kehut chiikki taivaisiin. No kelahan on ihan paska, paska tota, niin, lafka siellä on, tota, niin toiset elämäänsä kyllästyneet byrokraatit päättävät toisten, toista, toisten elämästä ymmärtämättä ymmärtävät ollenkaan asettua heidän pöksyihinsä. Ja Tsiik pitää kehua taivaasin Tsiik lahjoitti taivaalle 100 tonnia ja niin sitä pitää. Ja käskettiin soittaa Tsiikkiä en soita, kun soitin viime viikolla. 14. 15. 16. 17, 18, 19, 20. Tässä on tällä välin taas tuota jokin aika sitten. Mä, mä, mä tuun nyt tänään, on tullut tuossa <tos noin 15 minuuttia. Mä käyn näitä läpi sitä mukaan, kun näitä on tullut su, suurinta osaa. Kaikki ei kykene siitä kannattamaan. että er ole kuin Frederick. Joo, joo, Kanarialalta oli Vähän niin kuin Nakuran. Sillä tavalla, joo, kyllä, kyllä. Frederick puhuu vähän nopeammin kuin minäkin. Kyllä, Frederick. Ja sitten vedä tukevasti ilmassa, eli ohjelma on näin. Jatkossa muuten sitten ensi perjantaista eteenpäin, tukevasti ilmasta tulee enemmän paskista. Joo. Joo, et... Ja, ja, ja, ja et hyvin sitä mieltä että filosofisti on sitä sitä sanonut aina että sitä... tulee kommentteja, että sinä ryytät jatkuvasti. No tähän sopii itse asiassa biisi, koska tuli yseri biisi ja koolettori. Ko mitäs olisi pienet Pertti Salavarat vanhojen aikojen muistoksessa? Hässä hässä hädelle heinahässäkpä päivä. Mitäs se oli? Mä en kyllä koskaan kuunnellut sen ohjelmia, mähän itse asiassa kun mulla oli itsellä radiomafia show ohjelma niin, tota, no, niin tuli paljon viestiä, että kunittele sun ohjelmaa ja radio tota niin tota niin Pertti Salavaran ohjelma. Salavara ohjelma. Mitä helvettiä että Salavara ohjelma kun se ei hirveitä paskaa. Niin tota, no niin, no, niin mutta mitäs Salavara päivä päivää? Mites, mikä se oli? Mikä se? Lärveisiä, mitä se oikein? No hyvää, hyvää päivää, se on nyt täältä näin, että ihan mieletön meininki. Vain niin kuin pohjoisen murtoilla pitäisi vetää ja tässä ne kuulostaa vähän niin kuin sen lupsakkalta naapurin pojalta, että lärveisiä tässä näin ja, ja ihan mi mi mielettömästi, ihan tosiaan ihan mieletön meininki, ihan lärveisiä tässä näin ja ihan kaikilla. Ja to, tosiaankin voitte lähettää terveisiä ja lärveisiä tänne näin tänne, ja ihan mieletön meininki on ja tos, tosiaankin, että varsinkin siellä pösilössä, pösilölässä, niin tos, tosiaankin hyvä, hyvä meininki on ja lärveisiä kaikille ja, ja tota know, niin päivä. Ja, ja voi mahoton, voi mahoton, sehän, sehän oli se, Moi oli unohtanut, voi mahoton, oli unohtaa voi mahoton, voi mahoton. Joku 20, 20 kertaa tuli jo aamuja tässä, tässä kappaleissa. <lopuhun> kyllä, kyllä minä sanon, että sillä lailla niistä pitää, ja, ja levypalkinnut kaikkialle, että Terveis, terve, terveisiä kaikille tutuille. Itseli, 21, 22, 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Tulen sinun Nyt tuli 30. 31 kuulen aamu 31. 33, 34, 35, 20 jäljellä. Tuleeko se viidestä vielä? Niin, 36, 20, 37, 38. Varmaan loppua myöhään. Tuleeko 39 vielä? 39, Se <hi> ei ihan 40. Brekkelee. Niin, sitten tosiaan radios pitää nyt sanoa, kun niin paljon tuli tässä lärpätettyä, niin, tota, no, niin nyt, nyt suuta kuivaa sen verran, että käyn vc kesken paskiksen tässä näin juomassa vähän vettä. Ja kun sillä välin pi piisi, joka on omistettu äh, pösilön pippelille ja kappalalle nimeltään snappi. Pippen snappi, tästä Snopi, snopi, snopi, shna, sni, snopi, snopi, snopi, Täällä edelleenkin tätä tota on Pitää mästä niitä laittaa pois oma viisivälittö varren tai kadu. Voi herranen niin siis pikkulapsia laitetaan soimaan to, to, to, niin, tekemään musiikkia tässä paskalisessa eihän tollasta voit saada. Siis hyvänä aikaisen tää lapset ovat viettomia Ei saa soittaa tällaista musiikkia ihan oikeasti jotain rajaa. Kyllä aikuisia saa kiusta, mutta ei pikkulapsia. Siis hyvänä aikaisen että mikä tässä on levy levy Kaisaniemen koulun viides musiikkiluokka. Siis mennään tämmöistä soittamaan niinku, ihan, ihan niinku koko tota, niin kaupungin kuulen soora ja levoton tuhkimo. Ei siis ihan oikeasti ei tällaista saisi tehdä, mutta siis Ihan oikein. minne tästä voi valittaa? ihan siis mä en nyt sanon vielä käyt ihan oikeasti. Joo, ja sitten tässä tuli vie viestiä, nim, nimespala laitoi viesti vielä, että Kirittisoi Radio Helsingin ja lähetä terveisiä. Joo, tota, niin terveisiä tosiaankin kaikille homohipsteille siellä, niin, jotka olet, olet, juuri, to, te ette, tätä lähetystä kuuntele kuitenkaan, koska tota, no, niin, te ette voi löytää ensimmäisenä just sen prognilaisen tota, no, niin, no, kellaripändin, roadarin siskon tekemää demon C-puolta siellä niin. Ja tässä on ihan selkeästi käsikirjoittajan no, käsikirjoittaja vika käsikirjoittaja tai paskaa tosi tv tota tossa on oskallaittoviesti että kunetaas Mihail Sumherin imitoimalla imitoimalla F1 auton ulinaa 20 sekunnin ajan 20 sekuntia mutta mulla on hetkinen tuossa on kello katsotaan, se öö, minä to, to, to, se toisella Mikila lähtee 5 sekunnin kuluttua 20 sekuntia Odotkaas. nyt Mulla ihan pikkuja, Säästäkää, päästäkää pahasti. Ja Joo, ja Olli Lindholmia juontui. Tästä tuli. <hä> Täällä on tämä ylös, niin sehän on klassinen, mitä me soitetaan. Mä katterin yöyhtiöltä, tuli joku himos uuden vuoden päivänä, mikä oli loistava ajankohta kesäiselle keikalle, niin se on tullut varmaan aika montakin kertaa voikealta muistaakseni tuli. Rinella tai vitaosella kanava. Ne on ihan sama tekevää. Niin, tota, nyt mä kykenin, että nyt pitää katsoa, että oliko se viiden e ekan, ekan lauseen aikana, mitä se sanoi speakissa. Ihan auku speakista tämän kuulumma, että se lähti tuosta aukeasta vasta, eka ekapiisolla oli just lähtui liikenteen, mutta eka piisi eka tota, no niin, ekan pisi jälkeen niin spiikki niin neljä kertaa, neljä, viidestä lausesta neljä oli ää, kädet ylös. Kädet ylös, jotenkin kädet ylös. Nyt ei siellä ole noustasun, vaan kädet ylös. Siellä on jonkinnäköinen yleisnousemus messias, jonkinnäköinen kompleksi. Eli on Lindholm jo noustaa. Eli nyt jatketaan edelleenkin tätä sodan leivottoman tuhkimaan kuuntelua. Ja nouskaas ylös tätä, tähti, nouskaas ylös! Kädet ylös! Nouskaas ylös! Ylös! Ylös! Ylös! Älä kalako alasti! Nuskaa ylösti! Ja nyt mä katson tästä. taas... Nyt en kerro mitä te olette laittaneet tulemaan, mä katson itse, niin katson kuinka paljon kello on, pari minuutin kuluttaa mainokset ja nyt niin mä katson biisin kestoa, joo, ehti soittaa sen loppuun asti ennen kuin mainokset lähtee soimaan tosi radiolähetyksessä. Näistä, näistä radiota tehdään. Yritetään puhumaan ruokaisuudessa, mutta ei ole ruokaa täällä näin. On joku, Tuossa on esittele seuraava artisti, että viisi mikrofonin viereisellä pöydällä. Tuota toisella mikillä minä teen sen kohta, et koska et nyt tulee vaan... Mä, mä, mä, mä pikkaa mainostauko, sille niin. Noin <laughs> no, hyvä. Oh, Okei, okay. Roopen viesti. Otetaan sen mainosta jälkeen. Ja rakkaat radion kuuntelijat, kuuntelitte edelleenkin Hesaradiota täällä näin. Studies, HESAS. Ja vihon viimeinen paskalista sanomantalosta. On ohjelmaa jäljellä vielä 20 minuuttia. Menemme pienelle mainostavalle ja sen jälkeen jatkamme täällä menoa ja meininkiä. Lähes 54 prosenttia Helsingin asukkaista on naisia. Tämä on Radio Helsinki. Ei, mihin noin kiire? Verotoimisto hakee uutta verokorttia. Palkka nousi ja saa maksaa paljon enemmän veroja. He, he, hullu. Verho maksua mukavaa. Tiet tulee ja... Ei, kun ei uutta verokorttia verotoimistosta haeta. Eikö? No, mistä sitten? Verkosta tietenkin. Sä voit tulostaa sen heti. Verokortti? Verkosta? Radioheldingi.fi Olet ystävien seurassa. Tämä, Tämä on, on Radio, Radio Helsinki. Helsinki. Kyllä edelleenkin on ja... Lähes 54 prosenttia Helsingin asukkaista on naisia. Me ollaan laitettu kahdet mainokset peräkkäin. No niin, sillä lailla. No niin, se nyt tuli aika lailla selväksi tojasia. Tuota, noin seuraat mainokset valmiiksi odottamaan. Niin, ei, joo, niin siellä ne on normaalisti. Jos mä väivitän niin aika pitkän mainosta, no, niin nyt kuten huomaatte, minä nyt kerron, mitä tässä tapahtuu tosiradiossa. Ja, ja sitten minä, SoutBox-viestiä lähinnä tässä luen ja tuoda kaikista typerimpiä, tai mitä mä en pysty toteuttamaan, niin Feiraan tässä näin, jotka eivät riity, liity suoranaisesti radio juontamiseen, mitä ruoa johtavat käyttävät tai voisivat tehdä äh, pahimmassakin tapauksessa Roope laittoi velit pullon kosson ja Örvelä sen iloisesti sitten vihaisesti. No okei. No niin silalla. Ei Suomi on se aroma mestari. Hei, maailman mestari. Hei, maailman mestari. Hei, Suomi on se aroma mestari. Ole, ole, ole, ole. Suomi voitti Ruotsiin vuonna 995 ja 2011. Ah, hurri hurra, hurra, hurrat sai turpaan, turpaan kunnossa, miehet ovat terveinä, valmennusjohto on terveinä, ainoa, kenestä on vähän huoltaa tietysti osasto täällä, ei aina olla terveinä, mutta ei se väliä. Nyt huudetaan! No sinä se ihan iloisesti että pyritään vihaisesti. Saatana perkele raottelainen, kyllä laitaisi sentään tämän, Useimmat matsit ne on voittanut kuitenkin loppuotteluissa, mutta tämä on helppoa, se on nyt sinne laittaa säätänä Minun näitä ja kentälle, eihän niitä vitte edes taktaa taklata, kuulla tuppaat perkeleet taklat perseeseen niin sinähän jumalauta sentään tietää mitä tapahtuu Saatana suihkukomennus tulee ja ne tulee perässä suihkuun PERKELEEN jumalauta sentään, Pysykö siellä aaren toisella puolella Sitten se on paska, saki, ja tääkin porukka täällä näin yhdessä ihan teet kaiken Niin otettiin Nyt, nyt tota, niin mikrofoni auki tossa, niin minä huomasin, että olen no� tehnyt näin. G-pikassa tuossa olikaan Pö, laittoi viesti, hieno nimimerkki Pö. Leikki leikin asteen opettaja. No ei ole tullut joka kuulee tunnella käytetyä tässä muutama vuosikymmenen, mutta, mutta voisinpas. Miten se nyt se menee? Ne ei ihan ihan ihan pikkulapsille, mutta kuitenkin... No niin, Mika Petteri siellä, niin otapas sitten sinä, sinäkin se vihko siellä esille. Ja seuraavaksi me siirrymme tässä matematiikan tunnilla, tunnilla laske, laskemaan yhteen, ei kertotaulua laskemaan tässä näin. Ja seuraavaksi, kuka tietää kuinka paljon on yhdeksän kertaa seitsemän? Jari Petteri, siellä niin, 50. Ei, se oli 9 kertaa 7 se on 63. Kirjoittakaapas kaikki ylös. 60 kertaa, hei 63, 9x7. Ja nyt tämä on vähän tällainen kompakysymys, mutta paljon 7x9. Liisa, Kirvesniemi, siellä niin. Kun täällä on näitä kaksi Erialiisaa, se on niin yleinen nimi, mikäs? Se on sama, aivan oikein, se on aivan sama, niin sitä pitää hyvää Erja Liisa, minäpäs laitan, otan tässä tämä vihko ja laitan sinulle tähän plusson, että, että niin ottakaa oppia Erja Liisasta ja molemmista Kirvesniemistä, se on Kirvesniemi, se on, rehellinen, se on rehellistä porukkaa se. Ja lisää virtaa hellurei, hellurei. Jos... No niin, kakalaitto viisäs että matki Tahlinan Helsinki baarin karaoke laulee ja yrittää päästä Jonan ohi tiskelle. Tuossa sattuu tota musiikkia taustalla. <tos> hei sorry, sorry, hei ihan oikeasti. <tos> hei, mulla mun pitää mulla toi ju vuoro just alkaa tois noin. <tos> ja kyllä lähti. Ei siis ei voi voi seurata. Mun otas juomaan tästä näitä, mä mä, mä voi ilman kaljaa lähteä tuonne lavalle, Hei. Se kuluu erekisi. Ei pestä nyt pirtti pirtti. Hei hei, Tarjolija, hei, voit sä, voit sä täällä näin. Täällä, hei. Mulla ei Joo, joo, mä tiedän mä tiedän mä tiedän mutta mun mut pitää mennä just tonne staakeleen mä muuten mä, mä muuten en mutta mun täytyy nyt mennä tonne noin. Hei ihan oikein. Ei, ai, <hälh> Älä nyt me Mä yritän itekin saada just ihan jatkossa tässä. ne että on helppoa tässä, kun urput edessä. Hei, tänne näin, tänne näin. Siinä ei ehdi sanoa kun kiekko Repussa kun Sokaa tätä meteliä, niin puttiin siellä vedetään jo Ja suomalaisille se on niin sanottu päättää. päälle. Kenties osaa pahemmin housujakin pois, mutta sillä ei Tuossa tuli viesti, että kerrot, äh, hetkinen, niin tuossa, missä sen tuli? Tuossa noin. Jeesus Nasarilainen on Olet, olet, olet ylehitaat hitaat uutisluki puhut siis hyvin hitaasti ja pidä hyvä, hyvä väliä joka sanan välissä. Okei, okay, kohta. Kiitoksia suomalaiset, kiitoksia leijunat. Tämä oli uskomaton taistelu. älä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä, jotka täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä. No niin. Siinä A-tyyppi ja... Antero Mertaranta ja ihanaa Leijonat Ihanaa ja Radio Helsingin Paaska ei jatkaa täällä edelleenkin ja seuraavaksi tässä Cover Up Hit Factory kokoelma. Otetaan käsittelyyn ja täältä kokoelmalta otetaan kuunneltavaksi raita 13 ja kappale on nimeltään, äh, maka anteeksi tässä lukee Markareena, eikö se on Makareena? No äh, kuitenkin, tässä menisi jo roolikin vähän pudota, kun äh, tuossa on ilmeisesti äh, kirjoitusvirhe. Äh, Tuossa tuli viesti, että Jörd Donneria pitäisi. Noi. Miten tuo? Löökata pitäisi vähän. Niin, vaikka mä lopetin myös tuossa noin, niin nyt niin, totta kai mun mielestä kyllä joku ihan mistä tahansa, että löökaa ihan niin pojan uusi, että tekstitöi ottaa viinaa, viskiä, hei kun he tuommaa, tuimaa ei ole tuonut siinä mielessä. Ja totano, niin sen on haluaisin sanoa, että noin Ingmat väri tuli katso leffoja. Toivottavasti näette kuinka onesti mä retkutan tässä, just parhaillaan tässä. Tässä totano, tuolella. tuolella totano, ja mun mielestä mä oon sattomasti paras totano, kulttuuriministeri Suomessa. Mun vanhain ei mullio vanha, niin ei mua enää siihen virkaa niin tota, huolita. En, jos mä kanssa korosta että mä en tiedä, kuka toi Jake. En ollut mut aikaisemmin, semmin, joo Donni, ihmit on jopa sen mä sanoin toimennyt kohtalaisen hyvin. Donina, kiitos. Donina. Kiitos hyvä minä. Tuossa oli, down oli ole Ansia Anselmia, Anselmi oli Ansin Pippelli. No! Haista sinä, haista kai Jumala sen, sit, Tässä on teille Jumala senttää. Siitä ihan oikeesti, siis, Jumala senttää. Ja toossa nyt meinkä läisiin tonne, koska on ihan mieni viel tavalla pitää sananmani siis te. oikeesti. Haista sinä itse itse iso petkä pää. oli Hans, ole hyvä. <tinyun sesi> Täällä tää on, tää on tullut 15.37. Täällä on tullut niin paljon, että en mä kykkenen miten kaikkea. Hei, toi nikon cover oli oikeastaan paska Juona, seuraava tutitusti tutkitusti seksikkäämällä murtilla. Eli saman murtilla, okei. Okay. No niin, ehtytä päivää, päivä sinne itse kullekin sinne he saa. ja saa, tota, no niin varmaan Vantaalla, Espoossa ja, ja muuallakin päin Helsinkiä. He saa tätä kuunnella ja, ja ympäri tota, tätä hermää ja tuota. Eikä haluta laiteta lissejä, mä tähän tähän iltapäivään ja tuota. Lätkän veressä semmonen sinkula tässä löyty, löyty nimittäin. Ja, ja tota, no, tästä on kahpale nimeltään Suomi ja Ruotti. Niin soite se tässä seuraavaksi. Silloin on kestovaa vaan, Voi on, tuota noin ihan meksilleen, me, me, me, voipi olla, että silloin kesto, ko, tai ei, ei ole kestoa lähemmäs neljä minuuttia, Voi olla, tai olla, että eipä voi. Mutta tämmöistä lähteepi soimaan, tai eipä lähes On nimittäin, on nimittäin, meidän täällä, täällä nimittäin, minäpä lähden tuossa kohta, kohta tuosta Hesaa, Hesaa, tuolla Mettolalla met, lähen kohta Hesaa, Hesasta lähtemään muualle, niin onpa täällä ihan kuulka, kuuleeko, että minä olen Hesassa. Nyt, nyt on kyllä käynyt yhtään semmonen maininkin, että niin, tosi, tosi radio-laitos lähtee loppuun. Minä katson taas kelloa. Se on 15.53. Tossa näitä se sekuntia, niin en tiedä sitten, se on vähän hankala. Tästä tavallaan niin sekunnilleen pyrkii taimaamaan tämä ohjelma loppuissa sillä tavalla, että viimeinen kappale pystyy soimaan loppuun asti kokonaan. Kauassa kestää 3.15. Nyt minä lasken tässä näin. Eli mulla jo mä pystyn soittamaan tämän kappaleen loppuun, mikä on soitoissa alla. Tässä on siis lätkä veressä. Jää helvetti täysin, tämä ei nyt ei, natsipaska, no niinpä tietysti, voi hyvänen aikansa, natsipaskaa tätä paskallisessaan. Ajota nyt jos Laitto viesti, että vedä Ei spades Spade ei se on Tuohon kirjoittanut. okei. If you like Die a die die Early piste imitoi Paavo Arhimäkeä. No nyt, nyt nyt tulee kyllä tosi vaikea. Chico hirvetä sontaa. <tos> Nerokas toi. Joo, se on sitten minuutin jäljellä. Vikaa paskaa. Ei tähkästä just to tosa tosa minuutti biisi loppuun. Tästä sanomatta studiosta. Tosi radiospecial. Ja jossain mä en uudistunut paaskin sitten jättää edelleen, Käsämällä paikalla uudella tai Nyt palataan. <tos> ei, ei mito, ei mito, ei <tos> Voi <rähmä>. <tos> Nimittäin. <tos> Nimittäin. <tos> Kuka me ollaan kaikki sankareita. Tämä on nyt paskallista pyörinyt 13 vuotta. Ja jotkut on ollut alusta asti mukana, niin herranen aikaisentään me olemme mestareita. Me voitettiin Ruotsi, me voitettiin Vantaa, me voitettiin ylä ja Vorssakin ja Vorsa. Tässä X-United ja Vieto Champions. En ole kuullut tätä kappaletta, siis tätä versiota aikaisemmin, biisi on kyllä kuultu. Luotan tähän näin, vahva luottamus on kappaleeseen, laitetaan tämä lähetyksen loppuun hyvästi. my dues. time after time, my sentence, but no crying. Sheriff Sanford Fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no battle for roses. Now pleasure grooves. I consider it a challenge before the whole human race. And I ain't gonna lose. Jalvella pääkaupunkiseudun hiihtäjille on tarjolla yli 500 kiloa.